«Вам доводилося жити в глухих селах?» «Ні, не доводилось». «А я довгенько жив у глухому приглухому селі. Виріс там, порубкувати почав, до дівчат ходив у сусіднє село. В тих краях села густо. Ще й тепер ще мить у грудях, коли дивлюся з вагона. Там степ широкий, долинами гнутий, ярами порізаний. Прості хатини туляться під голими деревами, як сирітки. Отак, здається, летів вітер над степами, ніс оберемок садів і халупок, спіткнувся над долиною і розгубив добро своє. Бувало, вийдеш ввечері в степ. Солодко пахне сирою землею, зів'ялими травами. Повітря таке, що аж дзвенить у грудях, а десь там, у долині, гармонія поспішає виспівати свої немудрящі пісеньки. Молодь зібралася. І знаєте, це ви мені такі спогади навіяли, тільки не ображайтеся, у селі хлопці з дівчатами не церемоняться. Тільки десь на самоті опинилась, так зразу за пазуху. Тут дуже потішно. Супутниця киває головою і свариться довгим пальцем, а герой наш радіє, що нарешті виплутався зі скрути, в яку потрапив зі своєю недоречною тут філософією. З парубицькою спритністю пересідає він до прекрасної сусідки, бере її за руку вище ліктя. Молодиця дивиться на нього з тихим докором, повільно відсувається. О, та ви справдешній парубок, тільки волі рукам не давайте і займіть місце, зазначене у вашому квиткові. Підтоптаний парубок відчуває, що це не гра. Червоніє від несподіванки й слухняно повертається на своє місце, а молодиця знову лягає, старано вкривається ковдрою. Розкажіть краще, як ви з тамбура вибрались. Розумієте, що я маю на увазі? Розповім, але з умовою. «Ви заплатите тим же, найглибшою таємницею своєю». «Згода». Наш герой попереджає, але це довга історія. Нічого, час маємо. З тамбура вибиратися було нелегко, довелося багато різних способів перепробувати. Все ніяк ключа не міг добрати до залізних дверей. Довго не везло в житті. Пробував працювати і на заводі, і в шахті, скрізь однаково. Скрізь мене переслідувала важка думка – Чому це я мушу ішачити, коли навколо багато тих, що працюють легше, менше надриваються, а живуть краще за мене? Є така банальна приказка. Бог любить трудака, а робота дурака. Страшна приказка. Я працював токарем. до болю в кістках біля верстата. Ще раніше був молотобойцем. Потім машиністом на екскаваторі. Кругом вештай листі, що працювали головами, горлянками, перами. Прислухався до них, придивлявся і бачив, що вони ні трохи нерозумніші за мене, тільки хитріші та безсовісніші, а жили незрівнянно кращі. і шана, і гроші, і харчі хороші. А тут, ніби під гарячу руку, почав біля мене крутитися один миршавенький чоловічок. Радив прислухатися до людей, винюхувати, хто чим дише. Спочатку я гидливо обминав того типу, але якось зірвався. Вранці посварився зі своїм начальником, а ввечері випив добру чарку, зустрів того плюгавця і наварнякав йому, що мій начальник – саме те, що він шукає. Всяке діло важко лише починати. Далі вже саме піде. Взяв мене миршавенький працювати в свою душогубську контору, бо я хлопчиною не дуже грамотним, але кмітливим, битим. Відвели мені вузенький кабінетик, посадили за невеличкий стіл і сказали «Вперед! Чим гірше буде тим, що потраплять до тебе, тим краще буде тобі. Забудь про жалісливість і всякі інші сентименти». Тут герой наш осікся. Навіщо я про все розповідаю? Але зупинитись уже не міг. Інерція не дозволила. Тоді я, як голодний звір до шматка свіженив, вперше допався до великих грошей мабуть тому, що з дитинства звик дивитися на кожну копійку, як на щось недосяжне. Батько заробляв мало, доводилося виплакувати гроші навіть на зошити й олівці, коли в школі вчився. А тепер уже мені вистачало не тільки носити харчування, а ще на дещо. Проте ночами снився ще більший калорійніший шматок. Наш герой знову запалив цигарку, зробив довгу паузу і нарешті запитав, ніби вибачаючись, вам не бридко слухати мене? Навпаки, то слухайте далі.